Nyolc. Csak hajnalban tudtam elaludni, amikor már teljesen kifárasztott a sok gondolkodás. Amikor felébredek, a küszöbömön találok reggelit, de csak a kávét veszem le a tálcáról. Kisétálok a hálóhoz tartozó belső udvarra, és rágyújtok. Hiába rágtam át a történteket többször is az éjjel, nem lettem okosabb. Egyelőre itt kell maradnom, hiszen nem is tudnék hova menni útlevél és pénz nélkül. Ezt a pár napot még ki kell bírnom. Aztán, ha hazautazunk, majd meglátom, hogyan tovább. A felső szintről még zajok szűrődnek le, ezért nem teszem ki a lábam a szobából egészen addig, amíg Viktor el nem hagyja a lakosztályt. Amikor már teljes a csend, levetkőzöm, és egy törölközött csavarok magam köré. Ha már ezen a helyen kell maradnom, legalább kihasználom az adottságait. A minibárból kiveszek egy üvegpesgőt, és felmegyek a lépcsőn. A terasz felé menet összefutok Dimitrivel, aki éppen az étkezőben üldögél, de amikor meglát, felpattan a helyéről. – Te nem mentél Viktorral? – kérdezem. – Én veled maradok. – feleli apró bicentéssel. – Nagyszerű. Még egy smasszert is kaptam. – Forgatom a szemem, majd kilépek a teraszra. Nagyot kortyolok az üvegből, majd leteszem a jacuzzi melletti asztalra. Az én szórakozásomat ugyan nem fogja elrontani. – Azért vagyok itt, hogy vigyázzak rád – folytatja, miközben követ. – Figyelem, hogy mit csinálsz. Ah, szóval jelentesz mindent Viktornak? Mindent. Bólint. Ezt is? Ledobom magamról a törölközőt. Anya szült mesztelenül állok előtte. Igyekszik a szemembe nézni, de nem bírja ki. Alaposan végigmér. Nem gondoltam volna, hogy zavarba lehet hozni egy hozzá hasonló férfit. De a homlokán lévő apró kis izzadság cseppekből ítélve azt mondanám, hogy most elég jól sikerült. Közelebb lépek hozzá, és egyenesen a szemébe nézek. El fogod mondani a főnöködnek, hogy megbámultál meztelenül? Nagyot nyel. De mielőtt még bármit mondhatna, megszólal a mobilja, ami kimenti a helyzetből. Elkapja rólam a tekintetét, majd visszasétál a nappaliba. Én pedig kényelmesen elmerülök a nyugtató buborékok között. Alig iszom ki az utolsó kortypesgőt az üvegből, amikor Viktor ront ki a teraszra. Nem törődöm vele, lehugyom a szemem, és élvezem a vízpesgését. Mi a fenét művelsz? Egészen közelről hallom, ahogy csattan a hangja. Lazítok! Erre valók a luxus börtönök, nem igaz? Nem látom, csak a mély sóhajából ítélve gondolom, hogy szörnyen pipa lehet. Szállj ki, és öltöz fel! Miért? Mert nem akarom, hogy mesztelenül flangáj! Hördül fel! Vegyél fel valamit, de most azonnal! Különben... Nyitom ki végül a dütöl szinte villámokat szóró szemem. – Megversz? Vagy megölsz? Tudod, hogy képtelen lennék ártani neked. – ingatja a fejét. – Nem, nem tudom. Mert fogalmam sincs, hogy ki vagy valójában. Kimászom a dzsakudziból, magamra tekerem a törölközőm, és bemegyek a lakosztályba. A hálóba sietek, hogy ne kelljen több időt Viktorral töltenem, de ő követ. – Hagy békén! – mordulok rá. A fiókból előveszek egy bugyit és egy melltartót, hogy felöltözhessek. – Sofia, mikor érted már meg, hogy a te biztonságod miatt teszem mindezt? – A biztonságomnak már akkor annyi volt, amikor megismertelek. És én azóta próbálok megoldást találni arra, hogyan hagyhatnám magam mögött ezt az életet, de ez nem ilyen egyszerű. Megáll a kezemben a bugyém, amikor eljut a tudatomig, hogy mit is mondott. Értetlenül fordulok felé. – Ezt hogy érted? Ahogy mondom, Elhiheted, hogy én is utálom Jevgenyit és a módszereit, de erről a szintről már nem lehet csak úgy kiszállni. Milyen szintről? Jevgenyi a család feje, utána pedig én vagyok a rangidős. Le kell ülnöm. Gondoltam, hogy nem hol mi futár, de arra nem számítottam, hogy ilyen magasan van a ranglétrán. Ha ilyen befolyásos vagy, akkor nem mondhatod meg, hogy nem csinálod tovább? Amíg ő parancsol, addig nem. Egyszer már megpróbáltam kiszállni, de nem sikerült. Közelebb lép hozzám, és leül mellém az ágyra. Nagyjából öt évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, hogy nem akartam már tovább ezt csinálni. Elmentem Jevgenyihez, és kértem, hadd léphessek ki. Meglepően gyorsan reagált, és azt mondta, semmi akadálya. Mindössze egy utolsó megbízást kell elvégeznem, és már szabad is vagyok. Akkor még naivan azt hittem, hogy ilyen könnyen megúszom. De utána megkaptam a feladatot. Kézre kellett kerítenem valakit, aki akkoriban nagyon fontos volt a számomra. Napokig őrlődtem, hogy mit tegyek, de végül úgy döntöttem, hogy inkább a saját életemet teszem tönkre. Nem vállaltam el a megbízást. Úgy voltam vele, hogy a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy életem végéig jevgenyének kell dolgoznom. Ő viszont rámállította egy másik emberét, és így egy nap alatt veszítettem el mindent. Egy számomra különleges szemét, és a lehetőséget, hogy kiszálljak a szervezetből. Ez szörnyű, akad el a lélegzetem. Mondanom se kell, ezek után kijelentette, hogy nincs több esélyem. Ha azt látja, hogy nem teljesítem a feladatomat, rendesen megüthetem a bokámat. Most már megértem, miért utálod, sohajtom. Ez csak a hab volt a tortán. Egyébként se volt túl rózsás a kapcsolatunk. Az apám miatta került börtönbe, ahonnan már soha többé nem szabadulhat. Beköpte? Olyasmi, vonja meg a vállát. Amikor még fiatalabbak voltak, ketten vitték az üzletet. Az államokban és Mexikóban is hozzájuk tartozott meg annyi klub, szórakozóhely, étterem és kaszinó. Egészen addig, amíg egy Los Angeles-i ügyész szagot nem fogott. Valahonnan megszerzett néhány iratot és bizonyítékot, amivel Jevgeny trács mögé akarták juttatni, de neki sajnos ennél több esze volt már akkor is. Felfogadta a legjobb ügyvédet, aki kimosdatta őt a vádakból, és a gyanút az apámra terelte. Mindig is utálta a sógorát, így két legyet ütött egy csapásra. Megszabadult tőle, és végre egyedül véhette tovább az üzletet. Ez a Jevgenyi rendesen tönkretette Viktor életét. Felzaklattak a hallottak, ezért felállok az ágyról, mert képtelen vagyok nyugtan ülni. Ezek szerint Natália Jevgenyi lánya, igaz? Igen, búling. Akkor az unoka testvéredet vetted el? Jevgenyé és az anyám csak mostoha testvérek voltak, így vér szerint semmi közünk egymáshoz. De szigorúan véve, igen, egy család vagyunk. És most már ő is kezd beépülni, miután megízlelte a hatalmat. Nem sokára ő is azon a szinten lesz, mint én. Reméltem, hogyha jobban beletanul, akkor átveszi a helyem, és sikerül végre kiszállnom. De nem sikerült. Nem... Sóhajtja. Jevgenyi azóta is minden lépésemet figyeli. A fejébe vette, hogy visszatérít arra az útra, amit nekem szánt. Ezért nem tetszett neki, hogy velem jelentél meg. Pontosan. Ő még mindig arra vár, hogy Natáliát újra feleségül vegyem. Nehezen tudom feldolgozni ezt a sok új információt. Zsong a fejem, amiről talán a pesgő is tehet, de leginkább az, hogy mekkora bajba keverettem. Az álomnyaralás egyik pillanatról a másikra változott át rémálommá. Fogalmam sincs, mihez kezdhetnék. Viktor őszintének tűnik, végre megnyílt nekem, ami miatt nincs szívem faképnél hagyni. Ugyanakkor megfogadtam, hogy távol tartom magam minden veszélytől. Most pedig úgy alakult, hogy bármit is teszek, sosem leszek már biztonságban. Szóval, ha szakítunk, akkor azzal potenciális veszélyforrás leszek. De ha együtt maradunk, akkor azért fogom szúrni Jevgenyi szemét, mert velem vagy, és nem Natáliával. Nagyjából. Nagyszerű. Akkor jól értettem, nem létezik jó megoldás. Csak tudnám, hogyan juthattam el idáig. Annyira vigyáztam, figyeltem minden jelre, és mégse tűnt fel, mekkora csapdába sétálok bele. Elvesztettem a józan eszemet. Viktor vette el. Mereven állom a tekintetét, de a fejemet csóválva adom tudtára, hogy mennyire csalódtam benne. Épp kinyitná a száját, amikor meghallom a csengő hangomat. A zsebében rezeg a telefon, így előveszi és megnézi. Hána, mondja. Tökéletes. Már csak ez hiányzott. A nagynéném. Nála van Joel. Nagyot sóhajt. Oké, ezt felveheted. Nyújtja felém a mobilomat, amit gondolkodás nélkül elveszek tőle. De hangosítsd ki. – Szia! – szólok bele. – Szofia, fogalmam sincs, hogy éppen hol vagy, de azonnal el kell onnan tűnnöd. Hána hangja szinte remeg, a levegőt szaporán veszi. – Miért? Mi a baj? – kérdezem aggódva. – Az internet tele van a tegnapi futam paparazzi képeivel. – Van fogalmad arról, hogy ki az a férfi, akivel a jachton ölelkeztél? Viktorra nézek, aki feszülten figyel, de nem ad ki egy hangot sem. Még csak nem is suttogja, hogy mit feleljek erre. Igen, tudom, válaszolom, majd nagyot nyelek. Viktor Maximov. A Morozov család tagja, folytatja Haná. Azok az emberek veszélyesek. Jasonra akartak kenni egy gyilkosságot. A szívem nagyot dobban. Igen, hallottam már ezt a történetet. Azonban eddig a percig nem esett le, hogy az a Jevgenyi Morozov, akiről Hannahik annyit meséltek, ugyanaz a személy, akivel tegnap a jakton találkoztam és most az én életemre tör. Viktor nem olyan, mint a nagybátyja. Védem meg, de közben reménykedem, hogy valóban nem volt köze ahhoz az ügyhöz. Nem kell tőle félnem. És mégis miért vagy ebben olyan biztos? Mert szeretem, jelentem ki, miközben egyenesen Viktor szemébe nézek. A szeme enyhén kikerekedik, és a melkasa is megemelkedik. Sokkal élénkebben ebben tekint rám, mint előtte. Jézusom, Szofia! Akadt kihánál. Nyilván nem tudsz épésszel gondolkodni. Mafiózók körében akarod felnevelni Joelt? Vagy mégis mit terveztél? Ha? Ezzel most rámiesztett. Mi van, ha visszavonja a kérelmet? Ha nem engedi, hogy magamhoz vegyem Joelt? Vajon így is megérné nekem kiállni Viktor mellett? Hiszen ebben még valóban nem gondoltam bele. Ha nálam lesz Joel, az lesz a legfontosabb számomra, hogy őt biztonságban nevelhessem fel. Nézd... Bármi is történt eddig Viktorral, este összevesztünk, úgyhogy innen már egyedül utazom haza. Nyugtatom meg. Már nincs köztünk semmi. Viktor a homlokát ráncolva néz rám, de én elfordulok tőle. Hála az égnek, sóhajtja Hannah. Végre megjött az eszed. Igen, úgyhogy nem kell félned. Holnaptól minden visszaáll a régi kerékvágásba. Már azt hittem, hogy vissza kell vonnom a kérelmet, amit nagyon nem szerettem volna. Én sem. Ezért is szakítottam vele. Jobb lesz nekem nélküle. Hatalmas kő esett le a szívemről. Azért majd hívja, ha hazaértél. Tudni akarom, hogy minden rendben van-e. Persze, hívlak. És ne haragudj, hogy felidegesítettelek. Nincs semmi baj. Csak vigyázz magadra. Vigyázok. Szia. Ezzel bontom a vonalat. Még nem vagyok képes ránézni Viktorra, itt csak visszanyújtom neki a telefont. Ő elveszi tőlem, és újra a zsebébe csúsztatja. Sajnálom, szólal meg ismét, az egészet, hogy belerángattalak ebbe. De megértem, ha nem akarod tovább, hogy nem hagyom, hogy végigmondja. Elé lépek, és határozottan az ajkára tapasztom az enyémet. Nem mond semmit, lihegem a szemébe nézve. Együtt megoldjuk. A szemében bizonytalanság tükröződik, de végül magához ölel. Előnt az ismerős forróság, amit csak ő képes előidézni. Nem csak a testemet, de a lelkemet is bizsergeti az érintése. Képtelen lennék kell válni tőle. Ezért nagyon remélem, hogy eszembe fog jutni egy olyan megoldás, ami mindkettőnknek előnyös lesz. Furcsa érzés visszatérni a lakásba. Mintha az egész életem fenekestül felfordult volna, én pedig új emberré váltam. Nem tudok ugyanúgy ránézni a tárgyakra. Nem azt nyújtja az az elképesztő kilátás, amit eddig. Semmi sem a régi. Csupán néhány ruháért ugrok be, mielőtt leköltöznék Viktorhoz. Úgy döntöttünk, hogy sokkal biztonságosabb lenne, ha együtt maradnánk. Rá folyamatosan vigyáznak a testőrei, így engem is szemmel tudnak tartani. Amíg nem csillapodnak a kedélyek, addig nem teszem ki a lábam a házból. Épp a gardrobban pakolok, amikor meghallom a bejárati ajtó nyílását. Viktorra számítok, de amikor Rik lép be a szobába, felpattanok. Indulatosan lép felém, a szemek kikerekedik. Hol a fenében voltál? emeli fel a hangját. Mondtam, hogy elutazom felele értetlenül. Igen, és azt mondtad, hogy kedden már itt hol leszel? Nem reagáltál a hívásaimra, az üzenetekre, csak úgy eltűntél. Passzús, teljesen kiment a fejemből, hogy megbeszéltünk egy találkozót. Annyira lefoglalták a gondolataimat Viktor és a történtek, hogy elfeledkeztem rikről. Ne úgy, szabadkozom. Nagyon sűrű volt az utóbbi pár nap. Kikerülöm, hogy a bőröndömhöz mehessek. Hol voltál? Követ még mindig feszülten. Monakóban, Viktorral. És ekkor esik le valami. Leteszem a nadrágokat a kezemből, és rik felé fordulok. Azt hiszem, bocsánatkéréssel tartozom. – Vallom be. – Mégis miért? – Mert nem adtál életjelet magadról, én pedig halára rémülten vártalak haza? – kérdezi cinikusan. – Azért is – vonom meg a vállamat. – És azért is, mert te az első pillanatban mondtad, hogy ne kerüljek túl közel a Maximovokhoz. Ha hallgatok, akkor most nem kéne átköltöznöm Viktorhoz. – Miért? Mi történt? – ráncolja a homlokát. – Nagyot sóhajtva ülök le az ágy szélére. – Hosszan ecsetelem, hogyan jutottunk el onnan, hogy Viktorral őrülten egymásnak estünk a medencében, egészen odáig, hogy az orosz maffia egyik legnagyobb családjának a feje rám vadászik. Rick tekintete egyre borúsabb lesz, hogy hallgat. De egyszer sem szól közbe. Már csak azért sem, mert mindent részletesen elmondok neki. Ennyivel tartozom, ha már figyelmen kívül hagytam, amikor megkért, hogy ne találkozzam többet Viktorral. Ő végig óvott, a legjobbat akarta nekem. Én mégis hátat fordítottam neki. Nem ezt érdemli. Szóval most addig Viktornál maradok, amíg Jevgenyi el nem utazik a mexikói házába. Igaz, akkor se lesz biztos, hogy nem figyeltet, de legalább nem lesz a közvetlen közelemben. És ha látja, hogy nem ártok az üzletnek, akkor talán leszár rólam. Nem fog. Csóválja a fejét. Az ilyenek nem hisznek a talánokban. Ők biztosra mennek. Kérlek, sóhajtom, Legalább te tartsd bennem a lelket. Így is elég nagy baj, hogy fogalmam sincs, mihez fogok kezdeni ezzel a kapcsolattal. Már Hanna is tudja. És ha nem engedi, hogy magamhoz vegyem Joel-t, abba én belepusztulok. Rendesen zajlik nálad az élet, jegyzi meg. Az biztos. Bólogatok. Majd elindulok a gardrób felé, de végül visszafordulok. Ja, és ha ez nem lenne elég, rájöttem, hogy nem apa volt a vér szerinti apám. Úgyhogy várom a magyarázatodat. Rik eddig is be volt feszülve, de most kimondottan zaklatottá válik, amivel elárulja magát. Gondolom, felesleges lenne azt hazudnom, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz. Vesz mély levegőt. Nem sok értelme lenne? Rázom meg a fejem. Andrei elmondta, hogy valami David az apám. Szóval? Mit tudsz te erről? Most már ő is leül az ágy szélére, amíg én keresztbe font karral állok előtte. Remélem, hogy tényleg az igazat fogja mondani, és nem hord össze mindenféle hazugságot. Kerüli a tekintetemet, amiért semmi óra nem számítok. Édesanyád igazi neve anna Sofia Moreno. Kezd bele. Elbökör egyik legnagyobb kartelét vezette a társával. De a helyzet úgy alakult, hogy Mexikóba kellett szökniük. Ebben Oliver segített nekik, de cserébe ő is kért valamit. Kézre kellett keríteniük egy hírhet kartelvezért, csak utána hagyta őket békén a D.I.A. A küldetés viszont valósult el. Javiert nem kapták el, így anáiknak újból menekülniük kellett, nehogy bosszút álljon rajtuk. Ekkor az addigi életüket feladva úgy kellett tenniük, mintha meghaltak volna, hogy biztonságban legyenek. Vegasba költöztek, új személyazonosságot kaptak, de ekkor kiderült, hogy Anna várandós. Már 16 hetes volt, amikor megtudta. Mindennél jobban vágyott rá, hogy felnevelhessen. De az ő világában soha nem lehettél volna biztonságban. A bosszú éhes kartelek bármikor rátalálhattak, így az apáddal együtt úgy döntöttek, hogy nem maradhatsz velük. A kézenfekvő megoldás az volt, hogy Oliver magával visz Los Angelesbe, és sajátjaként nevel fel, hiszen az akció miatt összeházasodtak ánával. És mivel tiszta szívből szerette az anyádat, ezért mindenki tisztában volt azzal, hogy csak ő nyújthat neked normális életet. A családja is úgy tudta, hogy az ő lánya vagy, mert a vérszerinti apádról azt hitték, már régen halott. Szóval hána nem ismeri ezt a történetet? Kérdezek vissza. Nem. Ő csak annyit tud, hogy Anna és Oliver házasok voltak. Anna pedig belehalt egy szülési komplikációba. Értem. Búlogatok. De valójában azt se tudom, mit mond. A nagy részét már eddig is ismertem, és tudtam, hogy az anyámat eredetileg nem Elena Heilnek hívták, de arról fogalmam sem volt, hogy milyen élete volt igazából, és hogy a vérszerinti apám is egy kartelvezetője volt. És mi lett az apámmal? Kérdezem. Arról már kérdezt Viktort, Alférik az ágyról. Ő majd elmondja. Elindul az ajtó irányába, én pedig követem. Mostantól minden nap jelentkezem, rendben? Mielőtt még kilépne a lakásból, felén fordul és halványan rám mosolyog. Remélem is. Ezzel ott hagy egyedül és rámcsukja az ajtót. Van, mit megemésztenem, az biztos. De erre lesz még időm. Most minél hamarabb össze kell szednem magam, hogy átköltözhessek Viktorhoz. Dimitri fogad az ajtó előtt. Kinyitja nekem és beenged a lakásba, én pedig behúzom a bőröndömet. – Mi tartott ilyen sokáig? – jelenik meg Viktor aggódó tekintettel a folyosón. – Ne is mond, sóhajtom. Rick tajtékozva jelent meg a lakásomban, miután napokig nem tudott elérni, mert a mobilom nálad volt. – És mi volt ennyire sürgős? – Én kerestem még azelőtt, hogy elutaztunk. – lépek be a hálószobába. – Az apám miatt. – Miért? Mi van az apáddal? – Kiderült, hogy nem az a vérszerinti szerinti apám, akit annak hittem. – fordulok felé. Ezt hogy érted? Rik azt mondta, hogy kérdezzelek téged a részletekről. Vonom meg a vállam. Viktor tekintete egy pillanat alatt elsötétül. A szeme kikerekedik, a szája tátva marad, majd a halántékát dörzsölve járkálni kezd a szobában fel és alá. Most meg mi jutott beléd? Kérdezem értetlenül. Hány éves is vagy? Kapja felém a fejét a homlokát ráncolva. 23. terhelten gondolkodik, majd megkönnyebbülten fújja ki a levegőt. Az jó. Bólogat maga elé. Miért? Mert az anyád 21 éve költözött ide. És miért olyan fontos ez? Kérdezek vissza, de mire kimondom, már el is jut a tudatomig, hogy csak egy magyarázat létezik erre. A kezemből kiesik a bőröndöm. A lábam a földbe gyökerezik. Azt hitted, hogy... Dadogom. De... de... Az hogy lehet? Te végre megáll, de még mindig nem fordul felém. A padlót bámulja, miközben fellehullámzik a málkasa. Úristen! Fut ki az összes levegő a tüdőmből. Arcomat a kezembe temetve ülök le az ágy szélére. Felfordul a gyomrom. A hányinger kerülget, miközben a pulzusom az egekbe szalad, és szédülni kezdek. De miért nem mondtad el? A hangom egészen elvékonyodott. Viktor megsemmisül áll előttem. Ő sem jut szóhoz. A haragom azonban utat tör kifelé, ezért elélépek és egyenesen a szemébe nézek. – Válaszolj! – emelem fel a hangom. – Miért nem mondtad el, hogy megdugtad az anyámat? – Mert nem csak egy dugás volt! – válaszolja ingerülten, amitől visszaveszek a lendületből. – Hogy mi? – Viktor kikerül, hogy ne kelljen rám néznie. Ez nem ilyen egyszerű. Amikor megismertem, még Natália volt a feleségem, és ő is férnél volt. Futó kalandnak indult, de rájöttünk, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. Egy rövid viszonyból hosszú kapcsolat lett. Nem túl komoly, mert ha bár én később elváltam, de ő nem volt rá képes. Tudtam, hogy jobban szereti a férjét nálam, és sosem hagyná őt el, ezért nem is kértem. Megedégettem azzal, ami jutott. Találkozó Hosszú hét Mexikóban. Ő segített nekem az üzleti ügyekben, és én is segítettem neki. De ennél tovább sosem jutottunk. Aztán ő meghalt, én pedig megfogadtam, hogy soha többé nem megyek bele egy olyan kapcsolatba, ami ennyire felemész. Alig kapok levegőt. A vallomása, mintha törként, hat volna az évenbe, És ha ez nem lett volna elég, még csavar is egyet rajta. Jelen pillanatban úgy érzem, hogy nem érdekel Jevgenyi, nem érdekel, hogy életveszélyben vagyok, akkor is ki kell szellőztetnem a fejemet. Elindulok az ajtó felé, de Viktor megállít. – Szofia, várj! – Mégis mire? – kérdezek vissza. – Magyarázkodni akarsz? – Tudod, már nagyon elegem van ebből. Épp, hogy betoppantál az életembe, és mindössze néhány nap boldogság után már záporoztak is a csapások. – Megértelek, ha… – Nem! – de ezt kurvára nem értheted. Évek óta te vagy az egyetlen, aki mellett jól érzem magam. Erre folyamatosan akadályokat gördítesz elém, mintha szabotálni akarnád a kapcsolatunkat. Pedig a legrosszabbat még nem is tudod. Csóválja a fejét. Kivele! vele? Mondd csak! Tárom szét a karom ingerülten. Most már bármi jöhet. Felkészültem. Csupán néhány pillanatot vár, mielőtt kinyitná a száját. Evgenyi ölette meg az anyádat. Ő volt az, akit fel kellett volna adnom. Kínomban felnevetek. Nem tudok mihez kezdeni az érzéseimmel. A könnyeim némán folynak végig az arcomon. Szóval miattad halt meg? Nem. Vágja rá. Én meg akartam menteni. Ahogy most engem is próbálsz. Erre számíthatok? Az anyádat nem azért akarta eltüntetni, mert együtt voltunk. Annak üzleti okai voltak. A területére és a kapcsolataira fájtafoga. foga. De azt nem tudja, hogy te a lánya vagy. És mégis mihez kezdhetnék ezzel az információval? Úgy tűnik az egész életemnek annyi. Sosem fogom megkapni Joelt, és jelenleg még annak is örülhetek, ha egyáltalán életben maradok. – Hé! – áll meg előttem. Arcomat két kezébe fogja, és határozottan megemeli a fejemet, hogy mélyen a szememben nézzen. – Mit mondtál nekem Monakóban? – Megoldjuk! – küszöm neked, hogy addig nem nyugszom, amíg nem találok megoldást minden problémánkra. Meg fogod kapni joel -t. Én pedig azon leszek, hogy minél előbb szabadulhassak a szervezetből. Rendben. Semmire se lesz gondunk. Megígérem. Talán csak a hozzáfűződő mély érzelmeim miatt. De hiszek neki. Tudom, hogy keményen dolgozik azért, hogy biztonságban legyünk, és ne kelljen örökké, jevgenyi elől bújdosnunk. Most viszont még szükségem van egy kis időre, hogy lenyugodjak. Oké, okay. bologatok szipogva. Lehajol hozzám, és egy gyengét csókot lehel az ajkamra. Kell a puszta kezemmel vetek véget az életének. De nem hagyom, hogy akár egy ujjal is hozzád érjen. Megfogom a kezét, és megszorítom, miközben a szemébe nézek. Annyi szarság árad felénk, de én még most is azt érzem, hogy bízhatok benne. Nem a problémát látom magam előtt, hanem őt, a lelkét, amit olyan sokáig tartott megfejteni. Végre teljes valójában megismerhettem, és tudom, hogy ez mekkora szó nála, hiszen nem szereti kimutatni az érzelmeit. Nekem mégis megtette. Láttam megtörve, bizonytalannak, és feltárta előttem a gyengéd oldalát is. Ismerem a legsötétebb titkait, és még így sem lennék képes lemondani róla. Meg kell szoknom, hogy együtt élek valakivel, hogy folyton ott van a lakásban, bárhová megyek, és bármelyik pillanatban felbukkanhat mellettem váratlanul. Azonban egyiket sem bánom. Meg tud nem szokni, hogy ennyi időt töltünk együtt. Viktor sokat dolgozik, de amióta nála lakom azóta sokkal kevesebbet van a kaszinóban vagy a klubokban. Azt mondta, nem akar egyedül hagyni, ami nagyon jól esik. Látom rajta, hogy próbálja helyrehozni a dolgainkat, én viszont hiába járatom az agyam, nem jutok egyről a kettőre. Együtt reggelizünk, miközben Dimitri beszámol róla, történtek előző éjjel. Szerencsére minden simán megy nélküle is, de amikor a következő napi rendi ponthoz ér, megtorpan. A szeme sarkából rám pillant, amit persze én is észreveszek, és rögtön tudom, hogy miért lett ennyire zavarban. Csak nyugodtan legyintek. Nem tudsz már olyat mondani, amitől kiakadnék. Ezzel újra Viktor felé fordítja a teljes figyelmét. Jevgenyi szombaton látni akar, közli Viktorral. Mondta, hogy miért? Nem, csak ennyit tudok. Szombaton várva vacsorára, de Szofiát is vinnet kell. Ettől már megáll a kezemben a villa, és Viktor is nagyot sóhajt. Nagyszerű. Mit akarhat? kérdezem. Fogalmam sincs, rázza a fejét Viktor. Az biztos, hogy semmi jót. Talán megint csak erőfitoktatás oktatás az egész. Remélem, fújom ki lassan a levegőt. Dimitri egy fejbiccentés után távozik, Viktor pedig feláll az asztaltól, és az ablakhoz sétál. Gonterhelten kémleli a várost, mintha a messzeségben keresté a válaszokat. Elmegyünk? kérdezem. Nem fordul meg, nekem háttalálva szólal meg. Evgenyi meghívását nem lehet visszautasítani. Az felére öngyilkossággal. Akkor oda megyünk, és megvárjuk, hogy ő végezzen velünk? Bármit is tervez, annak nem lesz jó vége. De sosem bántan a vacsora közben. A vendégfogadás számára szent. Ha meg akarna ölni minket, akkor nem meghívna, hanem parancsolná, hogy keressük fel szombaton. Valami mást forral. Ez sem tűnik túl bizalomgerjesztőnek. Felállok a helyemről, és a mosogatóhoz viszem a tányéromat. Visszafelé megakad a szemem Viktor pénztárcáján és a mellette fekvő kulcsomóján. Pontosabban egy kulcson. Ez mihez van? kérdezem izgatottan, amikor a kezembe veszem. Felmutatom, de messziről nem látja, ezért közelebb lép. Egy széphez. Miért? Nem válaszolok, csak sarkon fordulok, magamhoz veszem a saját lakás kulcsomat és kiviharzom az ajtón. Nem vacakolok a liftel. a lépcsőn megyek fel egy emeletet, majd belépek a lakásomba. Hallom, hogy Viktor követ és kérdezget, de csak csendre intem. Még én sem vagyok biztos abban, hogy jól emlékszem, ezért inkább nem mondok előre semmit. Most már nem nagyon van titkolni mellette, hiszen jobban ismerte az anyámat, mint gondoltam. A gardróbban leveszem a matrióskát a polcról, és kinyitom. – Mit keresel? kérdezi feszülten Viktor. – Amikor a legkisebb babához érek, előhúzom belőle a kulcsot, és felé mutatom. Akkor találtam, amikor beköltöztem. Fogalmam sem volt, hogy mihez való, de a számok pont ugyanúgy néznek ki, mint azon, amit nálad láttam. Gondolod, hogy valami fontos lehet abban a széfben? ráncolja a homlokát. Nem rejtette volna el, ha nem így lenne. Ráadásul pont abba a babába, amit tőled kapott. Honnan veszett, hogy tőlem kapta? Néz rám, Viktor meglepetten. Mégis kitől kapott volna egy mexikói orosz matrióskát? Viccentem oldalra a fejemet. Igaz, kicsit már kopott, de a színek jól látszanak rajta. Néhány szor hozzám vágta, húzza fel a vállát. A kezemben forgatom a kulcsot. Tudnom kell, mi van benne. Akkor menjünk és nézzük meg. Egy hatalmas bank épülete előtt állunk meg az autóval, amolyan elit helynek tűnik, ahová a milliómosok hordják az aranytömbjeiket és gyémántjaikat. Szörnyen kíváncsi vagyok, ugyanakkor rettegek attól, hogy vajon mit fogok találni abban a szévben. Az egyik dolgozó rögtön a segítségünkre siet, ahogy meglátja Viktort. Bizonyára sűrű jár ide, vagy csak tudják, hogy jobban teszik, ha lesik minden óhaját. Az alaksorba kísér minket, ahol a szépek sorakoznak. Úgy érzem magam, mint egy bankrablós filmben, amikor kinyitja előttünk a vastag biztonsági fémajtót. A föld alatti szoba falát ezernyi is ajtó fedi, rajtuk aranyszámok jelzik, melyiket kell keresnünk. A 042-es pontosan szemmagasságban van. Közepes méretű, akkora területű lehet, mint egy papírlap fektetve. A férfi behelyezi a saját kulcsát a baloldali zárba, és Viktor jelzi, hogy tegyek én is így a sajátommal a jobb oldalon. Amikor elfordulnak a kulcsok, a férfi egy biccentés után magunkra hagy. A szívem a torkomban dobog, ahogy kihúzom a helyéről, és a középen álló asztalra helyezem. A gyomrom összeugrik, miközben ráteszem a kezem a fogójára. Egy gyors mozdulattal nyitom ki, mert félek, ha tovább állok felette, nem leszek képes rá. Egy pillanatra behunyom a szemem, és amikor újból kinyitom, egy fekete notesz fekszik előttem. Ennyi? vizsgálgatom. Ennél többre számítottam. Gyémántra, fegyverre. Ez sokkal jobb. Vágja rá Viktor, és kiveszi a kezemből, hogy alaposabban megnézze. Ez volt Elena élete. Anna, javítom ki, mire felén fordul. Az igazi neve Ána volt. Ána Sofia. Viktor élesen fújja ki a levegőt. Azt hittem, ismerem. És látod? Matrioska. Jegyzi meg. Még a halála után is derülnek ki titkai. Nekem mondod? Fújtatok. Na muti! Elveszem tőle a noteszt és kinyitom, átpörgetem. Az első felében egészen más kézírás szerepel, mint a végén. Először azt hiszem, hogy azért nem értem, mi áll benne, mert olyan csúnyán írták, de aztán jobban megnézem a szöveget. Számsorok, és látszólag értelmetlen szavak követik egymást. Bármit is jelentenek, én biztos nem fogok rájönni. Tökértelmetlen, mondja Viktor. Az, de vajon mi ez? Sokat láttam Elenánál, vagyis ánánál. Nem beszélt róla soha, de egyszer azt hitte elvesztette, és szörnyen ideges lett. Még meg is gyanúsított vele, hogy én loptam el, mert szerinte nekem szükségem lehetett rá. Akkor biztosan a munkájához volt köze. Minden esetre úgy érzem, jobb lesz, ha magamnál tartom. Becsúsztatom a táskámba, és visszateszem a széfet a helyére. – Mit akarsz csinálni vele? – kérdezi Viktor. – Nem tudom, vonom meg a vállam. Körbenézek a lakásban, hát ha találok valamit, ami segíthet kideríteni, mit jelentenek ezek a számok és szavak. Ha anya ennyire vigyázott rá, akkor rendkívül fontos lehetett. Vajon Rick tud róla? Tudhat róla egyáltalán? Még mindig ő az egyetlen kapocs az anyám is köztem, ezért talán többet tud erről a kis füzetről is. Hazafelé felhívom a kocsiból. Szia, minden rendben, szól bele. Igen, csak egy gyors kérdésem lenne. Találtam anya dolgai között egy fekete noteszt, de nem értem, mi van beleírva. Gondoltam, segíthetnél megfejteni. Sajnos az nem fog menni. Én sem tudom, hogy mi áll benne, senkinek sem mondták el, hogy milyen kódokat használnak. Mondták? kérdezek vissza. Eredetileg az apádé volt. Abban jegyezte fel a kapcsolatait, összegeket, helyeket, telefonszámokat. Később pedig már Anna is odaírt fel mindent. De csak ők ketten tudják, mi mit jelent. Szóval ezért volt olyan fontos, sóhajtom, mire Viktor érdeklődőn néz rám. Ha megtaláltad, senkinek se add oda, rendben? meg annak az orosz pöcsnek se, folytatja Rik. Dugd el valahova, aztán majd kitaláljuk, hogy mi legyen vele. Egyelőre hazaviszem, mert fogalmam sincs, mi más tehetnék. Rendben, holnap felugnom, és megbeszéljük, hogyan tovább. Legalább megtudtam, hogy miért dugta el ennyire az anyám ezt a füzetet. Valóban ez volt az élete. – Na? – kérdezi Viktor. – Kapcsolatok, helyek, összegek, felelem. Minden információ, ami az üzlethez kellett. Így már érthető, hogy miért hitte azt, hogy elloptam. – Miért? Ha ezt tudod, akkor megteszed? – Nem, dehogy! – rázza meg a fejét. – Sosem érdekelt a drogbiznisz. – De Jevgenyit, igen. Volt egy erős gyanúm, hogy ők már régebről is ismerték egymást. Azt mondod, Evgenij emiatt tanott miatt végzett anyámmal? Nézek a szemébe. Elképzelhető. Viccent. Most már nem is tűnik olyan hülyeségnek, hogy ennyire elzárva tartotta az anyám. De ha valóban így van, és Evgenijnek fáj rá a foga, akkor valószínűleg még nem adta fel, hogy megszerezze. Egy halvány reménysugár tűnik fel, ahogy átfut az agyamon a megoldás. Ez lehet a szabadulásod kulcsa, mondom izgatottan Viktornak. Megmondjuk neki, hogy övé a notesz, ha cserébe kiszállhatsz, és békén hagy. Képes lennél emiatt megválni tőle? Ána az életét adta azért, hogy ne kerüljön Jevgenyi kezébe. De nekem már semmi szükségem rá, magyarázom. Nem akarom felhasználni ezeket az információkat. Viktor hitetlenkedve csóválja a fejét. Nem hiszem, hogy ezt kéne tenned. Van más módja is, csak... Hogy mi? vágok közbe értetlenül... Úgy érted, van rá esély, hogy kilépj? Igen, van, bólogat, de elég rizikós. Rizikós, mint euh, életveszélyes. Néz egyenesen a szemembe. Jevgenyi, szeret játszani. A lételeme, hogy másokat rettegni lásson. Kitalált egy rendszert még régebben, de csak kevesen merték bevállalni. Milyen rendszert? Ismered az orosz rulettet? Összeugrik a gyomrom. Igen, válaszolom halkan. Jevgenyé kiválaszt egy üres raktárépületet, elhagyatott sivatagi területet, bármit, ami nem köthető hozzá. Letesznek egy asztalt és két széket. Az egyik oldalon Jevgenyé, a másikon az a fél, aki ki akar szállni. Középre tesznek egy fegyvert, a tárban egy golyóval. Mindig Jevgenyé kezd. A fejéhez emeli a pisztolyt, és meghúzza a ravaszt. Ha nem sül el, a másik jön. És ez így megy egészen addig, amíg egyszer ki nem lövik a golyót a tárból. – Hányszor csinálta már ezt meg? – kérdezem szörnyűködve. Elég sokszor, ahhoz képest, hogy mekkora az esélye annak, hogy az ő agyába is fúrodhat a töltény. – Átfut rajtam a hideg, ahogy belegondolok. – Nem, ez nem járható út – rázom meg a fejem. – Nagyjából egyenlő a biztos halállal. – De nem adom fel – meg fogom találni a módját annak, hogy magam mögött hagyhassam ezt az egészet, mert már rohadtul unom. Látom az arcán, hogy őszintén beszél. Annyiszor elmondta, hogy tisztességesen akarja vinni az üzleti ügyeit, hogy nem kételkedem egy percig sem abban, hogy utálja az egész maffiát, és főleg Jevgenyít. Bármibe is kerüljön, segíteni akarok neki. Hiszen eddig ő sem gondolkodott azon, hogy megtegyene valamit értem, csak cselekedett. Ha kell, beáldozom azt a notest. Akár a tudta nélkül is. Vacsora után Viktor benéz a kaszinóba. Nem is bánom, mert trikkel megbeszéltük, hogy átjön és átnézzük közösen a fejjegyzéseket. Hát, ha rájövünk, mit is rejtenek? Elvégre is, hiába adnám oda Jevgenyének, ha ő sem tudja, mi áll benne. Meg kell fejtenem, hogy biztos tárgyalási alapot képezzen. A lépcsőn megyek fel egy emeletet, és megállok az ajtó előtt. Épp bedugnám a kulcsot a zárba, amikor meglátom, hogy résnyire nyitva áll. Először az fut át az agyamon, hogy talán Rik érkezett korábban, és nem csukta be jól maga után az ajtót. De amikor belököm, és meglátom, hogy nem még egyetlen lámpa sem, elfog a pánik. Rik egyszer már ráméjeztett így, ezért óvatosan bejebb lépek, hát ha mégis ő van bent. A szívem a torkomban dobog, de szinte hangtalanul lesek be a nappaliba. Már éppen megnyugodnék, hogy senki sincs a lakásban, amikor egy kéz a hátam mögül betapasztja a számat. Kapálózni kezdek. Sikítanék, de erősen tart, és egy gyors mozdulattal maga felé fordít. Egy férfi áll előttem, de nem látok semmit a sötétben. Szofia, szólít meg mély hangján. Nem lesz semmi baj. Elengedlek, de meg kell ígérned, hogy nem kiabálsz. Rendben? Természetesen meg sem hallom. Továbbra is igyekszem kihúzni magam a karjai közül. – Sophia, nyugodj meg, hallod? Nem bántalak. Ha bántani akarnálak, már megtettem volna, nem igaz? A logikámra akarhatni, ami sikerül. Már rég tudod tudott volna okozni bennem, ha ez lett volna a célja. De annyira megnyugtatóan beszél hozzám, hogy biztos vagyok benne, nem ezért jött. De akkor mégis ki lehető, és mit akarhat tőlem? Ha jevgenyi embere, akkor talán szóba hozhatom a noteszt. Leállok a hadakozással, és levegő után kapkodva szuszogok. Elengedhetlek? kérdezi a férfi, mire bólogatok. Lassan leengedi a kezét, én pedig nagyot sóhajtok. Remegő lábbal állok előtte, és leseveszem róla a szemem. Kinyúl oldalra, és felkapcsolja a lámpát. Még csak oda se nézett. Honnan tudja, hol van a kapcsoló? Amikor meglátom sűrű, mákos őszes haját, nabarnította bőrét és mélyen csillogó, szigorú tekintetét, csak egy dolog jut eszembe. – kiküldte magát? – kérdezem, karomat magam előtt keresztbe fonva. Egyből felismerem, hogy ő az, aki eddig is követett. Igaz, az arcát soha nem láttam, de érzem, hogy ő az. – Senki. – Magam miatt vagyok itt. – válaszolja nyugodtan. – Nem valamelyik kárt jött. Az anyám miatt? – az anyád miatt kerestelek meg, de nem azért, amire gondolsz. Van nálad valami, amire szükségem van. A notesz, mi más lehetne? Nem tudom ki maga, de kérem, hogy hagyjál a lakásomat, különben hívom a rendőrséget. Nem fogod. Rázza meg a fejét lezseren. Ugyan miért nem? Csak nem lennél képes lecsukatni az apádat.